Hej alle sammen, velkommen derude til endnu en episode af Apropos Game Tester Det er en lidt speciel omgang den her gang, fordi at vi, er, vi er et par folk samlet Og vi skal også snakke lidt om E3, fordi det er jo lige rundt om hjørnet Så på den anden side af Skype, så har jeg min tro øh, følgesven Jamen, det, jeg ved ikke om det er mig, men jeg vil, læste ikke, tage, <laughs> jeg vil læste ikke tage titlen på mig den her gang Fordi at, øh, ja. det er dig, der er solidt i føresiden, jeg har jo ikke lavet noget som yes. elst, Så jeg er bare en gæst. Okay, fair <laughs> nok. Men det er i hvert fald dig, Christian Hoff, ja, øh, mig. hvor man er. Og øh, så har vi også en, øh, en, en, en tilbagevendende person, som øh, har været med de sidste par gange. Nogenlunde fast. Det, det går ud fra, det er, det er mig alle sammen. <laughs> det, er, det er Lasse. <laughs> yep. Velkommen tilbage igen, Lasse. Tak skal du have. Det er godt at have dig med. Og så, øh, så har vi faktisk et glædeligt gensyn med en, der ikke har... Øh, jeg har forkælet vores ørekanaler så meget på det sidste. Ikke jeres, men jeg har forkælet mange andres ørekanaler. Jeg okay. er mig, <laughs> Mathias. Og velkommen tilbage, Mathias. Ja, jo, Godt, jeg er kristen, uh, Godt kristen, at høre fra dig igen. Er... Øreentusiast. <laughs> yeah, jeg, jeg er kristen, så det er den eneste måde, jeg kan på. Nej, det er jo løgn. Uh, <laughs> det er løgn løg, i latin. Ja, det er det. Hej. Vi <laughs> de starter bare med og altså. yes, så. Hvad er der så dem derfra? Ja. <laughs> yeah. Skal vi lige uh, gå rundt, uh, rundt lige hurtigt og, og høre, hvad folk har spillet siden sidst? Hvis der, hvis der er noget specielt, I lige tænker. Uh, E3, det er selvfølgelig højdepunktet, men uh, ja. hvis der er noget, noget, I tænker, I gerne lige vil ud med. <laughs> jo. <laughs> Tilstå. <laughs> er det noget, I vil ud med, drenge? Men tror, at du har du spillet noget, ved jeg. Jeg har spillet noget. Jeg har ikke spillet så meget. Jeg har prøvet at spille Mass Effect and Drum i oh, ja. <laughs> og jeg synes, det er Okay. Jeg mm. synes ikke, det er så dårligt, som, øh, som alle siger. Jeg, jeg, altså, nu er jeg ikke så skidt langt ind i spillet, men det virker meget som Mass Effect. Altså, er nogen af jer, der har spillet det? Nej, Og, øh, Nej heldigvis ikke. <laughs> ja, altså, det er buggy, men det virker som Mass Effect, vil sige. Sådan har jeg det. Så, jeg jeg, det er. Ja, altså, så, så, vi snakkede lidt før, Mathias, inden på podcasten her, øh, så jeg er bare bange for at, at tage det op, synes jeg, fordi øh, de virker bare ikke så, så pulæret. Nej, men og det er det heller ikke, men altså... Nej. Det er ikke, ja, det, det er selvfølgelig et AA-spil, når man forventer det på ledet, men det, det, altså, det virker fint. Det er okay. sjovt nok. Ja. Det er ikke så dårligt. Altså, det koste heller ikke så mange penge nu jo. Nej, jeg købte det til 250 kroner i LG. Ah, okay. Wow, ah, oh, oh, okay. Det var mm. godt det var til, at, ja, det var til at overkomme. Ja. Det er bare almindelig pris nu, tror jeg. så. Ja. <laughs> Hvad fanden har jeg ellers? Så har jeg spillet Farpoint. Mega fedt. Det, ja. Det er, det er godt. Jeg har tilbage til noget Batman Arkham. Spillet season, season Pass, og så har jeg forsøgt at spille fredag den 13. på Xbox, men det virker her tre uger efter udgivelsen stadigvæk ikke. Fedt. Så <laughs> det har jeg endnu ikke prøvet, det spil. Men er det er ikke også uh, Xbox One, der er sådan en værste version? Nej, Værst det, det er både Playstation og Xbox One, der oh. er, det er der er ikke nogen gange, der virker på nogen. Well, we're all doomed then. Yeah. <laughs> <laughs> <For Yeah. laughs> ja. jeg hvis ikke på Xbox, så... Jason kommer og hakker alle vores maskiner. Ja. Jeg synes, sådan det er frækt at tage 300 kroner for et spil, der ikke virker overhovedet. Altså. Ja, det er så mm. lidt... Uh... Det er jo bare sådan, et spil er nu om dagen, I guess. Ja, ja men det, det burde ikke være lovligt. <laughs> <laughs> <laughs> Nej. Altså, jeg synes også, at altså, det kunne være vildt sjovt at spille det sammen med vennerne og, øh, Helt. og, og have det i Men det er bare dyrt, synes jeg, for, for sådan lidt ja. halvfærdigt. Godt halvdelen af prisen, så kan man begynde at snakke om det. Men det skal virke først, ikke? Ja, Jeg er jo lige præcis. God start. God start. Ja, ja. Det ville være. Hvem er der i hof, Er der noget, der springer i... Uh... Jeg spiller en lille smule Kølende. The Evil Within. Uh, okay. Er det ikke en af dødsene, der har lavet noget Resident Evil også, der har... Shinji Mikami, oh, ja, ja. Er præcis. Jo, præcis. Ja, ja. Det kan være. Ja, det Er det der med 4'erne, kan det passe? Et-ånd og, ja. et, og så producer på to år, og så, og så uh, director på 4 ja. ja. Det minder rimelig meget om 4 kan man sige. Det, er sådan, det minder måske faktisk lidt om blanding af det gamle og 4 fordi det er sådan action-præget, sit så over the shoulder-kamera, ja. øh, mm. men det er også meget fokuseret på ikke så nødvendigvis at være så uhyggeligt, men mere at være sådan stressende med, du har meget, meget få ressourcer. Ja. ja. Og det okay. giver de en lille smule væk fra i 4 og fremad. Der var sådan lidt mere action-præget. Ja. Øh, men... Og det er også sådan okay, men der er bare en ting, jeg tager mig rigtig meget i det, og det er det her med, at der er super mange fælder over det hele, som fjenderne har lagt, som du så kan desamere, uh -huh. yeah. eller vil jeg bruge på fjenden, fordi det kan bare at du bare bevæger dig helt vildt langsomt fremad. Mm. Og det er helt vildt nemt for dig at få hele den op, og så bare enten dø, eller være så tæt på at dø, så du bare sådan egentlig har ødelagt dit flot. <laughs> ja, det er rigtigt. Ja, tempoet, det kan godt ligne lidt uh, snegletempo, man mm. sige. Ja. Og så det ja, lidt hvordan, til, man måske skal det men det er ikke sådan så lidt lavet. Hvordan er den letterboxing egentlig? Der er en rigtig godt udsyn. Jeg synes, det minder lidt om at være i biografen. Så er det fedt. Filmisk oplevelse. Det er da bare fedt. De har jo patches, så man godt kan fjerne det, der letterboxing. Kan man det? Kan man ind i Nå. Skal man måske lige have gjort så. det Må jeg ikke lige spørge om ting? Jeg hørte ikke, hvad det var for et spil, du spillede. Jeg var bare prøve at snakke med, jeg kunne ikke faste det. Det var Evil Within. The Evil Within. Fuck, hvor yeah. <laughs> fedt. Det var den der Resident Evil sammenligning. Hvad er Mathias? Jamen, det er det, jeg ikke forstede. Jeg troede, du, jeg ved ikke, hvorfor. Jeg synes, du sagde Silent Hill, så jeg var lige forløst. Oh. Nej, no, nej, den ser jeg død, den taler vi ikke om længere. Oh. Nej, har I ikke set uh, <laughs> liges, <laughs> det? Det kan have blivet med Petingo, man. Årh, oh, stop. Mit hjertet kan kunne tage så meget. <laughs> Hvad er det oh. for et league, Mathias? Det har været et league It used det. to be a franchise here, now it's gone. Der er nogen, der har øh, ligget en ny Silent Hill Collection til PS4, som skulle blive øh, remasteret. En, en re-remaster? Okay, okay, hvilket spil er det? 1, 2, 3, 4. Oh. Really? Det er ikke, jeg tror ikke på den. Altså, jeg så bare nogle billeder af BoxArt, Box så okay, convincing ud, men jeg tror ikke mm. på den. Det gør jeg ikke. Jeg tror, det er en, en drøm. Det ville næsten også være for meget arbejde med etteren, hvis de skal ja. sådan samle det til en nogenlunde konsistent øh, pakke i forhold til grafisk øh, kvalitet og polish. Ja. Yeah. Mm. En remake af 1'eren. helt Hill Ja. En, en rigtig, en ordentlig remake, ligesom Resident Evil remake. Der. Det kunne være fedt. På Så du kunne ikke lige Shattered man. Memories på Wii og PS2? Åh, oh, det var vildt godt. Det var mm. God. Jeg brugte mig ikke helt om, at altså, det der psykologiske valg, den havde der. Oh de det skulle gøre det mere uhyggeligt. Jeg synes bare, at særligt hele universet var sandsynlig uhyggeligt. Det er, hvis vi spillede der igennem det, spillede sammen, og der var du da helt vildt med det. Ah, det var jeg da ikke. Det var dig, der var helt vildt med det. Altså, det var godt nok. Helt ja. lidt uh, selektiv kommelse, det her. Ja, ja, ja. ja for fandme, jeg får medicin muligt så det der. <laughs> jeg tror det var en anden oplevelse. <laughs> jeg forstår bare, at jeg tog spændt ind i en hytte, eller sådan, og så spændte en video. Nu skal vi lille? i sommerhus, nu skal vi til psykolog. <laughs> ja, okay. Det er sådan så en teopi, vi har. Ja. Peg på tegningen. Den? Ja. Og hvor rødt der. hende? Vagina. Det er altid vagina. Okay. Uh, I hvert fald så, så, hvad hedder det, elefanten i rummet, det er jo nok også, at der er nogen af os, måske endda de fleste af os, der har spillet uh, Tekken 7. Det oh, kunne yeah. vi bruge en hel podcast på at snakke om. Det vil vi ikke, desværre, til den enkelte Tekken 7-fan derude. Uh, men det er rimelig cool, og I kan alle sammen komme efter mig, fordi jeg er bare ved at blive pro med min androgyne Leo fighter. Og ja, indviklet Leo. Ja, det er dejligt, men okay. jeg tænker at det er rimelig også. Ja, yeah, det er ja, nu, må vi, nu må vi håbe, at der kommer patches, opdateringer, eller ek, ekstra content ud over Season Pass, så kunne det være, det kunne være en, ja, yeah. one for the ages Ja det er rigtigt ja, ja vi Hvis vi, vi, vi spiller jo lidt deroppe. vi spiller online i går hold mm. det var jo det var helt fantastisk ja oh, oh. yeah. undskyld jeg fik bare lige en uh, alert Giant Battlesen er en battlesen af huden Åh. det. jeg en igen okay. igen oh. har du ikke snakket med politiet, eller? <laughs> det er lige før inden for en kilometer Åh, oh, nej nej er det er det yes, betyder, okay eller hvad? Ja, vi... <laughs> Hey sigat. Okay. Venakt. Okay. Ja, det er et afbrød. det er helt i orden, det er helt i orden. så ja, du kan jo øh, udfordre ham i tingen, øh, hvis, hvis hvis han kan stå hvis, øh, hvis, hvis han kan det øh, det. Jeg tror ja, han prøver det, at undgå du... at blive gambler, så. Ja, præcis. Man ja. Jeg ved jo ikke hvad er forskel på en gambler og en gamer, så altså, det nej nej, nej, nej, nej, nej. Det er fylder så det er fylder også crazy nok. Men øhm, Apropos Crazy, så kan vi lige hoppe ind i nyhederne og start lidt soft ud med dem, som håber på at, at se noget. Hvad hedder det. Noget, nogle japanske favoritter til E3, så har vi allerede lige fået en lille bitte gave i form af en announcement trailer af The City of Final Fantasy N3. Så det kommer, det kommer simpelthen her både til Japan og. Og faktisk også i øh, Vesten her tidligt i 2018. Og det er simpelthen det her, øh, det her arcade 3 vs. 3 fighting-spil sat i Final Fantasy-universet, der nu får en øh, PS4-udgave. Øh, så øh, det, er jo bare, øh, det er jo bare super. Lige nu der virker det kun til, det. Øh, der er fokus på PS4. Det kan være, at det kommer til andre konsoller senere hen. Men der er i hvert fald øh, masser af good stuff til, øh, til dem, som var fan af... Øh, ja, så til dem, der er fan af Fantasy-serien, uh, The City er på PSP, uh, og hvad det nu måtte være. Så nu er det tredje spil i rækken af de er The City er nu på vej. Det glæder jeg mig personligt meget til. Vi ville altid gerne tjekke dem ud på PSP'en. Fik det ikke lige gjort, og nu er der så en herlig PS4-version på vej. Holden, er, det, er det den, der, hvor uh, man kan spille som uh, Cloud og Zep Zephyrus? Er det, er det den der Cloud-fighting-spil? Uh, uh, ja, men det er øh, jo en eller lightning eller sådan noget. Det er basalt set sådan uh, All-Stars med uh, uh, The Final Fantasy-karakterer, Smash Bros., okay. Ja. okay, okay. Ja, Så det kan man tjekke ud, hvis man lige savner noget i den retning. Oh Jep, yeah. jep. Okay. <laughs> oh. <laughs> nogle, øh, nogle lidt dårlige nyheder i forhold til, når vi skal ind. I E3, ja. det er ja. øh, det er en øh, forsinkelse på Shenmue 3. Ah, Så det, det kommer det, kommer, øh, det kommer desværre ikke før sådan lige lidt over halvvejs igennem 2018, sådan det andet, tredje kvartal 2018. Jeg tror, det godt længere tid. Det... Jeg tror, tror du det? Altså... Ja. Bare lang tid... Altså, jeg, jeg tror ikke på, at de har det færdigt endda. De, ham, der laver det, han plejer at tage sig rigtig god tid om sit spil. Ja. Yeah. Ja, <laughs> yeah, det kan selvfølgelig godt være. Um, det skal nok yeah. komme, men jeg kunne godt, få, jeg kunne godt se at det komme i... ved ikke, 19 eller 20. Hey! Yeah. Ja, visst, vente. De, ja, det siger... De siger i hvert fald også nu, at... At det, det, det bliver udskudt, og de, det er de selvfølgelig ked af, men, men det kommer også til at sådan... skalaen kommer til at øh, forøges lidt mere, hvilket noget godt kan betyde, at de har fået øh, flere penge fra, øh, fra, øh, fra nogle... Kick... Kickstaters? Ja, ja, kick starters, men, men måske også fra nogle af de der øh, sponsorer og nogle af de der øh, firmaer, som de samarbejder med... behind the scenes, der var sådan meget info, som offentligheden ikke lige havde, havde adgang til og sådan noget, så det er jo lidt øh, mærkeligt... Ja. Men, men i hvert fald så, så virker det til, at nogle af de der stretch goals, som man tidligere fik øjnene op, lidt op for, der virkelig kunne øh, indikere, sådan, hvor, på, hvor stor en skala kommer Shenmue 3 lige til at være. Sådan, hvor, hvor meget open world kommer det til at være, og hvor mange sådan, cities og, og villages kan man besøge. Så det kan meget vel være for det bedste i sidste ende, hvis de ligesom kan skyde op på en skala, der minder om de tidligere Shenmue-spillelsen, hvor meget indhold og hvor mange features der var, og selvfølgelig også, hvad man forventer af et nogenlunde moderne <laughs> open world-spil i dag. Så for min skyld, som en... Nu skal jeg lige holde styr på min backup projekt. Jo, jeg har, jeg har været med til at backe det her. Full <laughs> <laughs> Alt det der. Æ, så, så, så har jeg det sgu egentlig fint med det. Det er ikke fordi, jeg har mange at spille, at spille. Og i hvert fald ikke mange... Jeg mangler i hvert fald slet ikke open-world-spil at spille, så... Nej okay. Så det er helt vildt. Det lige bliver udskudt her. En ordentlig omgang. Ja, ja. Sko' nok. Ja, mm. det er ordentlig omgang. Nej. Så altså, kan man bare gå det... tilbage og spille de gamle spil, de tager nok. Vi vil have en jeg remaster, på... Jeg på Jeg på... er på... ens uh, Dreamcast, det som jeg ikke har. Nej du er opført det <laughs> til Xbox. Nej, ja, det er OG. Der er du. det ikke kontoren? Nej det er rigtigt, det er kontoren. Det er rigtigt. Mm. Mm. Lige ved at næsten. Yeah. Lige ved at næsten. Oh. Nå, måske vi ikke uh, begynde at stille og roligt og dykke ned i vores uh, E3 forudsigelser. <laughs> allerede nu. Ja, <laughs> allerede nu, fordi det, det, det kommer til sig langtid, tror jeg. Okay, okay. Man, man kan vi ikke komme med en kort nyde, så den eneste nyde, jeg har. Jeg så lige en trailer i dag, tror jeg, det var. Og måske. I? Måske i går. Nej, faktisk ikke bobsig. Men <laughs> den har vi også set, det kommer jeg lige ud til. Men for Fortnite. Shit. Fortnite har vist sig igen. Oh nej. Epic Games Det var oprindelige uh, Unreal Engine 4 spil Fortnite. Åh. Ja. Okay. et fort op om dagen. Forsvar det om natten mod zombier. Nice. Minecraft for voksne. Ja. <laughs> for helvede. Det er fint. Jeg ja, tent. Det oh, well. lyder som et fint koncept. For Fortnite. Okay. Jeg er klar okay. til dit til dit øre nus. <laughs> Jeg tror, det, det, det, det er fint, men vi skal også yeah. lige nævne, nu vi lige Bobsy er vendt tilbage, endelig. Oh, ja. Det er selvfølgelig højdepunktet. 20 år yeah. efter, endelig Bobsy. Det er en mulig strikesback. I har strikes back, <laughs> ja, så savnet er fedt fandme også. Og ja, jeg tror, det bliver et godt spil. De annoncerede annonceret uh, som et af salgsargumenterne, at der er over 200 nye catchphrases. Jo oh, uh. my god. Uh. <laughs> Det nice. kan være helt fedt. Hvordan kan de dog slippe afsted med det? Spoiler, det kan de ikke. Det er det samme firma, som har lavet de der... ...Gianna Sisters... Øh, oh, oh, nej. Øh, ...nye spil der, så det kan ja. godt være, at det bliver okay. Mm. Det er ikke halvet lidt bobsy, altså. Hey, hey, hey, her er nummer et uh, catchphrase. Er klar? Ja. Hey, jeg er bobsy! Hop og Ja, fedt <laughs> det. det er godt. Det, det er faktisk meget, meget tæt på, ja. Skræmmende. Hvad er Bobsys <laughs> catchphrases egentlig? Det vil jeg lige se. <laughs> <laughs> uh, yeah, Did det er Mention I Don't Like Heights. Mm. What? <laughs> det er der hans catchphrases. Okay. Hvad Jan? Hey, jeg får dig så Elvis back there. <laughs> <What>? <laughs> <laughs> <laughs> jeg tror i hvert fald fælles for alle, han, alle hans catchphrases. Det er hans alt overskyggende irrelevans. Yeah, yeah. <laughs> ja, ja. Det er sådan det, man kan mærke igennem alle catchphrases. Der er en her, der går. Somebody down 911! Det er, er ikke en, uh, en catchphrase. Og oh, whoa, er du still playing this thing? Ja, okay. Den kommer nok med. Wow. Okay. Der er så spilleren. God idé, Bob. Der er ikke siger så. det, Så tror jeg det. Det er det i Wow. Wow. <laughs> yeah. Fuck, hvad? Jeg glæder mig til det. Vi gør jeg også. Ja. <laughs> det er vi Hvad hvad? Hvad var, var Bobs for at spille lige i gang? Et platformspil, lortet platformspil. Ah, oh, okay. Det er den til PlayStation, men dem til Super Nintendo er også. Øh... Uh. <laughs> også... Er det 2D-platform? De ja, så var der en 3D til PlayStation, som yeah. var så var det er helt simpelthen forærs for at være i ja. <laughs> ja, det, det er umuligt at spille altså. Mm. Vi <laughs> det er også. Jeg finder Altså, jeg vil så ja. sige nu, nu igen, vi skal til at snakke om i tre. Forecast, eller hvad man siger. Jeg, jeg ville personligt have putt alle mine penge på, at det største spil i år havde været Bobsy, uden at <taresses> det ikke var blevet annonceret inden. Men, ja, det... der, jeg ved heller ikke om der er nogen grund til at holde i tre længere. Nej, det er lige det det, det, det. det er jo, altså... For helvede. De har jo en kæmpe Bobsy-plakater op rundt om hele øh, konferencehallen der, og... <t gravituer> de er all in på Bobsy. Ja. Frikkig kat. Det er vist en uh, alternativ uh, tidslinje, du lever i, Mathias. Jamen, det gør jeg altså <laughs> Det er lige her, hvor tidslinjen splitter. Uh, hvor Bobsy kom tilbage. Ja, ja, ja. Jeg kommer fra en anden univers. Men det er, ja, ja. Jeg, jeg håber stadig, at vi ser nogle Bobsy crossovers. Uh, Cap, Capcom versus Bobsy eller... Åh, ja. Så... Bo Bobsy Smash Bros, Ja, DLC-karakter. <laughs> ja. Så er jeg klar. Man, jeg vil gerne Smash Bobsy. Oh! <laughs> oh, det fedt Det fedt Det lyder oh, uh... forkert når du siger det på den måde Ja, men... yeah, jeg ved det godt, det var også meningen okay. Det var også the meme Ja yeah. yeah. Meme-tastic the, the memes Ja yeah. The memes what, what do they mean, Jack? er <laughs> for halvet Ja yeah. skal, skal vi høre nogle uh, E3 forudsigelser? Det synes vi skal, jeg Vi skal bare høre nogen, vi skal jo høre uh... Hazzmanns yes, top 3 forudsigelser okay. for hver okay, eneste okay. Conference T3 i 2017 Vi arbejder stadig med branding <laughs> top. top 3 Ej, Nej, nej, nej, Top 60 Top 60 top, top lidt af vejret yeah. okay. okay, Top all over the place Okay, drej vi vi på lidt ned Ja, okay. ja. det er, det er essential her Hvis vi står, op, vi står på togstation Vi kan høre What? tog komme Okay chuka, chuka, chuka, chuka. Hype Train is coming! Åh, oh, oh. oh, <laughs> yeah. det, det er det tungt. Oh, Holy fuck, yeah. det var dårligt. Det der. <laughs> er det en crossover med hafotter eller sådan noget? Der er også sådan nogle dyre billetter, jeg ved ikke om jeg kan. <laughs> Nej, oh. jeg har, har, har simpelthen lavet en... ...en liste til dem, der præsenterer live... altså de live preskonferencer, der sker. Ja? Yeah. De er i, i kronologisk rækkefølge. Og, okay. Øh, det er sige alt efter, hvornår de er bevist, ikke? Lige præcis. Og noget af det er sådan lidt skørt. Men det er i træet. Man har lov til at drømme. ja. Kom nu bare med det, forældre. Vi skal lige hype det lidt op, ikke? Det virker ikke. Kom nu. Jeg ved nu, TSAen hyped. er du ud med... Nye Burnout. Oh my god. 2018. What? Syg, syg bilfysik. Okay. Ja. Yeah. Mm -hmm. Hvad siger jeg til den? Jamen, jeg er klar. Altså, mere Skal Burnout, vi... mere, mere goodness. Ja. ja, jeg er også klar på det. Jeg vil lige sige en ting. EA de har i dag revealed, hvilket spil de viser. Men der er to unannounced games, så det <tøk> kunne tænkes <tøk> sind godt lade sig gøre. Ja, ja. ja yeah, men, I, har de, uh, de ikke? Nå og, og der os lige sige, inden jeg øh, fortsætter der, Så der er de der øh, spil, der øh, der er Destiny og sådan noget, ikke? der kommer, som vi ved godt Dem har jeg dem har ikke rigtig fokuseret på, det er så de mest mm. de kendte Det er mest, mest dem, jeg har fokuseret på Godt, okay okay okay, okay Okay En IS-sal, IS undskyld Mhm Slukkets En rumpskib vises på Dead Space 4 teaser trailer. Oh shit, oh shit. <laughs> ved jeg ved ikke, hvor meget to... mit hjerte kan holde til. <laughs> Back to The... survival horror action spil. Ja... Årh... Oh. <laughs> <laughs> <laughs> øhm... Yeah. Uh... Jamen, yeah, på. Tror I det vil kalde yeah. det en 4, så? Eller tror I det vil lave sådan en reboot noget? Åh oh, det går godt være, det går at vi på at lave en reboot. Ja, de vil nok også uh, reboot det. Ja, yeah, ja. Yeah. Og få lidt flere med. Så er det Så bare The I... face in space. Uuuuhh. Dead face in space. Hahaha. <laughs> <laughs> ja, jeg, jeg, jeg er totalt på. Er det er godt. Det ville okay. jeg, vil jeg gerne se. Okay, okay. Star Wars, ikke? Jamen. Ja. <laughs> ja. Der er blevet teased, at... Uh, at de viste noget fra episode 1. Eller der er der for, der er for noget fra episode 1, 2 og 3, ikke? Ja. Oh, nej. Åh. Oh. Det, de, det har de sagt. Ja, ja, ja. ja. Så kommer vel, den velkendte Star Wars-musik, ikk? Ja. Du, du. Og så kommer stemmen. <laughs> It's a media! Ja, Ja, Bings! Ja! Ja! Ja, Ja, Bings! Ja, Bings, morfærd. Ja, Ja, Bings vinder tilbage som pre-order bonus! Ja! Ja! Så der er so der ingen, der gider pre-order? <laughs> Nej. Så men der alle, man bliver simpelthen straffet for pre-order, <laughs> som man <Yeah>. burde. <laughs> As it should be. Hvis Ja, Ja, Bings er ved jeg dør. Det vil oh, være man. så fedt. Så man kan, man kan både spille ham som, uh, som en god side, og så kan man spille som Sith Lord Jar Jar Binks. Oh shit! Jeg har, har jo sikkert hørt de der, <laughs> <laughs> de der hvad de hedder? Uh, jeg tror, øh, han var en Kon Konspirationsteorier om uh, han var en Sith Lord, ikke? Mm har -hmm. hørt dem Huff? Måske? Ja, det tror jeg tror ikke. Nej, no, det er fordi øh, det er fordi ham der, hvad han hedder, øh, hvad han har, Obi Wan, han siger, at der ikke er, der, er ikke, held, der ikke held i det her univers vi lever i. Mm. Og hvad er det, hvad er det, Banks, han, han gør, han, han, han er der bare totalt heldig i hver eneste gang, ikke? Oh my god! Uh? Ja. Så så er det sådan så er det sådan nogle og der har med at sige, han laver alt muligt sådan syg kampstil, hvor han så øh, ser sig ud med det sådan fuld overlæn og han øh, laver også sådan noget øh, for, okay. force, force mind trick og sådan noget. Ja. Yeah. Det, det skulle du prøve at tjekke ud af. Det er pisse fedt. <laughs> det, det er filstede teori. <laughs> <Yeah>. <laughs> ja. jeg, jeg okay. tror jeg ikke på den. Jeg tror ikke på den. I don't want to believe. No. It can't be true. Fuck. Okay. Så er det meget jeg yeah, er fucking hyped, altså. er Jar Bansk redder Battlefront-serien. Jeg tror ikke... Uh... Det kan også være, at, man kommer til at spille. Altså, kampagnen den kommer til at foregå på for hans synes. Altså, de har jo sagt, at det er en kampagne, hvor man ser de side, ikke? Oh, ja. Og så er der rent faktisk sammen. Oh, <laughs> Men det er bundsomme. Uh, det kunne være nice. Det er være sindssygt. Ja, nice. Drunken Master. Drunken Jedi. Drunken Master. <laughs> Lige præcis. Lige præcis den der Drunken Master-kampstil, han, han kørte med der. Mm. Okay, den sidste for EA. sidste for EA. Ja. Der kommer, en... der kommer en kvinde ned på scenen. Oh, nej. Ja. Og nej. Lige pludselig. Og så er det. godt ud? Jo, så er han godt ud. Hvad? Bagved, lige som så en katapult for, for en ryk, kommer det der. Så der The Sims' øh, diamant, grønne diamant ned fra hende der. Oh shit. Yeah. Ja. Og så, på, og så på scenen med eksplosion. The Sims Online Resurrection. Oh Resurrection. <laughs> shit. Ja. Yeah. Ja, yeah, det er et gammelt spil. Ny MMO, som ser helt vildt fedt ud. Den ultimative chat-oplevelse. Wow. Det... wow. Det kunne faktisk være <laughs> fejl. Baseret på en kombination af tech fra Sims 4 og fysik fra Forza Horizon. Oh <laughs> shit. Kører yeah. på <Purple> Frostbite Engine. <laughs> <laughs> Nej, no, <no>, no, no. <laughs> nu er vi gået for langt, synes jeg. Det er... <gården> It... stop, EA. Stop, stop, stop. lige på mit <laughs> det er simpelthen... Okay. Det... Ej... Det var... Prøv, det var jeg, en, TA, det en EA... Min EA... Ja. Ja. Skal, vi, skal, vi, skal vi... Mathias lige hurtigt sige det der... Hva, var der sluppet ud, hvad de havde... Og så var der lige to så eller var der? Yeah. Oh. Jeg mm. øh, ja... Jo... Øh... Tuskender... i hvert fald Bellfront... Ja... Uh. Jamen, de har selv været ude at sige, hvad de øh, Hvad de øh, Hvad de viser... Hvor altså, det er jo de sportsspil... Ved jeg, der er, i hvert fald... Ja, der var nemlig en del sportsspil... De viser otte spil... De viser Star Wars ah. Battlefront, de viser FIFA, de viser ja. Madden, de viser NBA Live, de viser New Need for Speed Payback, de viser noget nyt til Battlefield 1, og så viser de to spil, de ikke har nok sådan noget. Så, ja. so far, Absolut. så er der, der er en lille chance for noget af det, du siger rigtig rigtigt. Ja, det er rigtigt. nok. Ja, det. Jeg vil så at sige, at jeg tror Burnout, det er den der mindst sandsynlig faktisk, at det Okay. blevet. Yeah. Really? <laughs> ja, at de øh, har så meget fokus på New de Need for Speed. Mm det er jo ikke yeah. det at lave det mere Nå no, nej, no, men jeg minder, altså, jeg tror ikke de ville, vise. selv hvis de havde et nyt øh, hvad hedder det, Burn tror jeg de ville vise to bilspil på samme masse Ah, det er noget der, der er rigtigt nok Og så er for Speed, det har, hvad hedder det, politijagter og sådan noget Ja, yeah, ja yeah. Okay Ja mm. yeah. Jeg tror ikke, det den er space. vildt sandsynlig nej, <laughs> men nej, Men det kunne være fedt, men det kunne være fedt Hvad ja, snakker jeg du har... om? Ja, de har nok travlt med deres øh, Star Wars-spil der det tror jeg, ja. det jeg tror, jeg, vi ser nogle flere Star Wars-spil til gengæld, måske. Åh oh, ja, det tror jeg. De har flere, jo flere uden udvikling. Ikke? Og jeg ja. håber lidt, det der Amy Henning-skrevet uh, Star Wars-spil, at det bliver vist lidt frem. Hvad fanden var det også? Var det, var det sidste år på E3 eller for i år, hvor det bare var sådan, jamen vi har, vi har lige lidt fra det her, sådan uh, first person action <laughs> var... Star Wars, ja, det og så var det bare sådan et klip, hvor en af en går ud, og så er der krig. Oh my God. Det var da bare ah, sandssygt. Ja. De var det ikke sådan et, et VR-Star Wars-spil, der blev beloncerede på et eller andet tidspunkt? Åh, oh, don't you even. Uff. Var det ikke det? Snakket de, viste de ikke meget kort noget for to år siden eller sådan noget? Jamen, det var den der. Øh, det var den der TIE Fighter. Øh, Nej, de, øh, viste noget, de viste noget andet, hvor du var på Dagobah. Åh, Dagobah. Det kunne meget vel være det samme, vi snakkede om, Mathias. Yeah. Ja, okay. Okay. Hvad er de næste predictions, Lasse? Nå, har I jo til for at sige EA? Ingenting. Jamen... Nej, helt De skal bare overraske mig. Okay. Men noget godt, forhåbentlig. EA, det plejer altid at være fucking kedeligt. FIFA... Ja, den plejer ret kedeligt. Nå, så hopper vi videre til Microsoft. Ja... Hvor så vi der? Spotlight kommer ned på scenen. Phil Spencer går ud. Dan sådan. Hej, min Vigtig navn er Phil Spencer. Nu er og her præsenterer jeg Scorpio, som hedder Xbox Elite S. Pff. Really? De yeah. bringer elite, øh, tilbage. Ja. Yeah. The hell? Kan den ikke bare elite så. Nej, fordi de laver nemlig en elite udgave. Xbox Xbox Elite. Øh, ja. <laughs> Det er en Xbox One Elite-pakke øh, med elite controller bare til. Nå, okay. Ja, så det hedder med S til sidst. Ja. Uh, yeah. Okay. Det også så smukt. <laughs> Jeg kunne godt forestille mig, at de bare kalder den Scorpio, faktisk. Ja. Det er det de også et godt navn. Men det, Ja, det det, det det er det faktisk. Det er jo let yeah. at huske på. Ja, det, det er faktisk helt udmærket navn. Ja, jeg det er, også, derfor, derfor, det er Min, min familie, de, de, de kender godt navnet. De er helt med på det der Xbox Scorpio, Ja. Ligesom når de spørger mig, hvorfor jeg spiller så meget Nintendo. <laughs> okay, no, Koster 499 dollars. Yes. Øj, jeg jo, tror, jeg... Hvis du havde sagt november. kroner, så er jeg på. <laughs> ja. <laughs> så er det <laughs> Udkommer i november. Ind i jul. Ja. Ja. Hvad siger du til de leaks der har været? De der, hvor de har, øh, øh... Ja, Det der øh, hemmelige kode-shit. Ja, yeah, hvor... Var det jo oktober eller sådan noget, der udkom? Yes, 13. Ja. oktober. Mm. Ja. Men den kan også tolkes som november. Ja, okay. Det er sådan Prøv, jeg, jeg med, at jeg de, ja. de der tal, det kan godt tolkes som... I stedet for, at du tager den specifikke dato, der står, så kan du også tage... Øh, antallet af dage eller sådan et eller andet. Altså oh. dag nummer 300 og et eller andet sønd eller sådan noget. Og så er det oh. i november. Det vil give mere mening, måske. Men... Okay. Ja, okay. The plot ja. Yeah. Jeg tror ikke, den kommer til at koste øh, 4,99. Jeg tror, den kommer til at koste 3,99. Tror du det? Det tror jeg, fordi det er da flere øh, sider, som er kommet til at og smide op her i løbet af de sidste par måneder. er ja, det kom de ja. til. Det er simpelthen en fejl. Sådan, Ej, vi er trykkende altså, Ups. Altså, de, de, de har sagt, at den vil koste under 500 dollars. Ikke? Og så, altså, så 490. Det er jo øh, teknisk set et Teknisk set nummer, ja. Under, er, det, er det. Ja. Det er det. Det er smart. Ja. Hvis de laver 3.99 så går øh, folk af i hvert fald. Det gør det. Ja, så eksploderer ja. I 3. Det gør Fuldstændig. Det. Fuldstændig. Så får vi ligesom den der <laughs> Altså så får vi den der Sony-situation, øh, øh, ligesom dengang, hvor de annoncerede øh, PS4. Nå ja. Åh oh, ja, ja ja ja. det er rigtigt. Ikke så ringende. Okay, okay. Så kommer der sådan en tagline. Play best on Scorpio. Sådan under, he under nærmest hele konferencen. <laughs> okay. <laughs> ja ja. Det vil, den køber jeg, vil jeg så <laughs> Ja ja ja. Så skal der skrevet her. Øh, altså, er fordi vi skamle spil. Såsom Halo og Gears på, på Scorpio, mm -hmm. hvor de så er SCORPIO UND HANDS! <laughs> hvor de så har opdateret spillet, øh, så de kører... Altså, vildt fedt og flot. Øh, 60 frames i Gears-kampagnen og mode og sådan noget, og Halo 5 øh, fede opløsninger. Alt muligt. Ja, okay. Ja, jeg skulle også til at sige, Halo-serien fortsætter vel med 60 frames. kort. Ja, det har det, gjort i et sted. 70 frames. 70... 100... 102 frames. What a fucking oh, twist. Yeah. Okay, okay. Så kommer der... Uh, en mand og dame op. I kan sikkert huske, det fra tidligere... Microsoft-francer. Dem, der er annonceret uh, Minecraft. Killer Instinct. Ja. Um, uh, Minecraft. Just let it happen. It'll be over soon. Pardon. Ja, <laughs> <Yeah. laughs> yeah, lige præcis. Ja. Yeah. Oh, Minecraft. Dem, igen. De er garanteret ulykkeligt ægte bare. Minecraft på Scorpio i 4K. <laughs> oh shit. Oh. <laughs> Hvis jeg kan gå den her E3 uden at øh, høre så meget som et ord om Minecraft, så er jeg glad. er <laughs> stop nu. Jeg giver ikke mere. Nej. Simpel. Ikke oh, I i mager sal. Lyset dæmper. Indstyder du til at der ikke er piger i salen? Nej nej, lysdæmper.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 Battletoads? Belttoes, yeah. <laughs> oh my god. <laughs> <Ja>. <laughs> da da da da da da da Der oh, da da da da da da da det da da da da da <laughs> ja. mm. okay. vi hører noget fra da da det kunne være meget fint. Hvad vil da det... da da da det... det ved vi, det. Det da da da da da da da da da ikke det er kedeligt Mathias yeah. Det er da crazy man Mhm Okay okay Eh, okay. øh, Så skriver det Ja et eller andet spil Ja Kong Konger Konger. Mm. Konger Ej det tror jeg sgu ikke Han viser sig Og det kan være ligesom det der project Hvad øh, hed det spark eller hvad fanden det hed Ja yeah. Ja, lige præcis. Så er det en eller anden, han, lige, han er lige med over. Mm. Det, det, det, Så han skal være maskotten for et nyt øh, Microsoft-projekt? Ja, yeah, sådan en gæstekarakter, eller... Det de ved, øh... de ved jeg bare ikke helt, om de kan slippe sted med. Altså, de ja, kan ja. gøre, hvad fanden de vil, men hold ja. kæft, de meget negative øh, omtale fra, fra fansene derude. Bare sådan smide Conker ind i et eller andet <laughs> dumt spil og være b det men, men jeg, vil, jeg vil også sige, at det kan også, også betyde, at øh, altså det jeg mener, at der måske kommer et konkurspil. Det er vis, at vi kommer mm, Ja, okay, okay. Jeg tror, men, jeg skriver den sgu ikke, må jeg sige. Nej. Men det er i 3, hvor der har lov til at drømme. Ja, ja, ja, <laughs> det er fint. Det er her, hvor drømme bliver skabt og dør ja. to sekunder <laughs> efter. <laughs> ja, lige okay, præcis. Super. Okay, okay. Måske Skærmen viser en mark. Ja. må stille det. Flot sol der er på vej ned. Det ser fugle skræmse. En lille dreng går hen over marken. Han bliver langsomt større og større. Han vokser. Ja, han bliver en helt. Fable 4. Nej. <laughs> Fable 4K. Ja, <Yeah>, 4K. Ja. <laughs> yeah. Oh my god. Åh, oh, det bliver så godt. Det er guldtæmmensivt rollespil. Mm. Hvad? Det, det er guldtæmmensivt rollespil. Ja. Og, mm. det, og sådan, det er helt vildt baseret på din uh, valg. Det er, bare, det er bare helt vildt. Bare ja. helt vildt. Helt vildt. Ja. Uh, yeah. Men fanden skal egentlig stå for det. Så, altså. Jamen, alene de bliver ikke? Pretty much. Ja. <laughs> spiller man spiller man igennem sådan fire generationer. Er den her familie? Ja. Så er det ligesom et 4K Åh! Oh, oh. ja, okay. ja, Det bliver mest episk rollespil, uh, verden nogensinde har set uh, det vil Starte her ja. Til det tragisk opbringning Sådan din hund dør Og så videre, og så videre Og så bare igennem fire generationer Mmm! Ja yeah. Slump be good Nice Det bliver Ja Er klar at være Mathias? Ja, ja, ja, Okay, okay Okay, okay På skærmen vises en masse eksplosioner i en by. Ja. Yeah. Så Folk hopper højt, ligesom jeg jo. Nej, ikke, ikke, ikke, ikke så meget. <laughs> lidt højere. <laughs> <laughs> Kører biler der og transporterer op til superbiler. Oh. Mm. Endnu flere bygninger, noget. Crackdown 3. Oh, shit. Xbox One. Scorpio EXCLUSIVE! Pshh! Oh, Ooooo! udkommer ja, samtidig... ...med Xbox Scorpio. Ja. Ah, okay. Launch titel. Ja, den køber Launched. jeg. Launch Det køber du. Der var så en om, at... Uh, A Crackdown ikke kunne... de kører på den der originale Xbox der. Du kunne simpelthen ikke handle det. Nej. Det var fordi, de ville lave det der skide online hele tiden. To yeah. draw the power from the clouds! Det her er Power! Unlimited yeah. power. Ja, yeah, ja. Yeah. Men jeg tror, du har ret i, at det kunne godt være, at det var en Xbox Scorpio-eksklusiv titel. Ja. Altså, de går, mm. de går nok ud af at, sige, at de ikke vil, uh... at de ikke vil lave forskel og sådan noget, men uh... det burde have lidt, lidt interessant, synes jeg. Ja. Okay. okay. Og uh... det sidste, jeg har fra Microsoft. Så imens folk i The Crowds, deres ansigter der står og smelter langsomt. Hvad sker ja. altså, der så der sidst, Lasse? Altså? Allersidst! Bonnie Ross fra 343 Studios dukker op. Ja? Det bliver lavet Halo. Ah, Det har ikke... Ej, jeg skal nok ikke være med snakke så. <laughs> Okay. Jeg har godt der vil ved at sige... Der er ikke en Halo 6 bevist. Vi to pisse på jer. Aaaaaah! Det er et der... tema, dukker op. Aaaaaah! Oh, oh, oh, oh. <laughs> Syg... Meget, meget musikælsk indslag det her Ja Det er, er skudgodt Halo 6 Master Chief i front mm. Slår ham der idiot Spartan Locke ned Get out of here <laughs> Spartan Dark Locke That racist Der like er John Locke Eller hvad hedder You suck Jeg var ikke rasist Er der jo bare en nederhandt karakter <laughs> <laughs> Det er mit argument hver gang Yeah. Oh, yeah. Kom! 2000 oh! Folk, venter dig i Samtidig med X-Scorpio! Oh my, my god. fucking god 2006 Du er søgt og søgt Samtidig takes you back to the year 2006 Sagde jeg 2006? Ja det tror jeg, yeah. <laughs> jeg, mener, jeg mener, vi, har sagt, vi har sagt at vi ikke viser 6'eren Ja Vi er simpelthen ikke klar til afslutningen den nye trilogi endnu. Nej. Derfor viser vi Halo 7. Åh, yeah. <laughs> oh, det ville være så dumt. Det ville være så dumt. Det ville det. Ja. Vil vi <laughs> Ej, altså, jeg, jeg, jeg, jeg vil mest tro, at de viser noget, noget DLC til Halo Wars 2, hvor man spiller som uh, mm -hmm. The Bad Guys. Var, hvor godt for, det var hvor der, meget stor det var. for den også? Altså, det er selvfølgelig dem, der har styrkanonen. Øh, uh, det er faktisk dem, der har lavet, Øh, uh, Aideal Isolation Og, uh, de der Total War-spillene, som har lavet mm. det Ja, ja, ja Relic? Øh, uh, Creative Ja yeah. Ah, okay Sådan en kreativ, Øh, uh, Ja, okay. ja Det var min, uh, Microsoft Prediction Hmm, good, good, good Godt det yeah, Ja, jeg er glad ved det Er I noget til, at Jamen, ja, det ikke Jeg glæder mig lidt til dem der 3 for free, Altså, nu har de bare sagt, det en lille overraskelse i Ja yeah. Men det kunne være fedt, hvis det viste sig, at det var sådan, at de ville skifte til to-spil-studie synes, jeg de har to-spil i gang. Åh mm -hmm. ja Mhm Det lyder det bare være, at de lavede ODST 2, eller sådan noget. Ja oh. Eller måske lavede det hele andet det er her, andet. hvor alle mine håb og drømme de brister yeah. Ja jeg, jeg vil så gerne, men jeg ved bare, at det ikke kommer til at ske Kæft. <laughs> Kæmpel Skal vi gå op her til, til Bethesda Yes Okay. Yeah. It just works. Ja. Yeah. Yeah. Yes. Okay. Yes. Lys i i salen. Det er bare det er meget vigtigt med miljøet. So, for yeah. det, det, det det det kan jo godt det foran. Yeah. Hæ? <laughs> Flammer står op fra fra tv-skærmen derinde. Sikke fedt. Du går op det nye HDR eller hvad? <laughs> ja. Skulle lige ud af. Ja, <laughs> det med HDR. <laughs> Nej, det er bare en visuel repræsentation yeah. af Bethesda Game Engine. <laughs> der er har Metal Rips der kører i baggrunden. <laughs> Doom. <Du, push> ja. Tog to, to to udgaven, ikke? <push> ja. Story DLC. <push> Godt. gratis season pass holderless? Wow, jeg køber, jeg køber den ikke. Du køber den ikke? Nej. Okay. Det gør jeg sgu ikke. Det er dødt, Det spiller. Det er dødt! <laughs> doom er dødt. Det er her først. Det er Doom er dødt. Ja. Yeah. Doom 2. Back to hell. Yeah. <laughs> ja. Jeg, jeg, jeg, jeg, jeg, jeg, vi jeg, jeg vil ikke tro, i, at de viser ja. en 2'er uh, en endnu for, for Doom. Jeg, jeg, jeg har så lidt på at de måske vil lave noget DLC- og story-baseret DLC til det. Jeg mm -hmm. Er det ikke det komme der kom med det? det er Nå, jeg, jeg kom... tænker også. Det er udkommet sidste år. Jamen ja, hvis de det... først annoncerer det nu, sådan et år efter... Det er oh, okay. okay, okay, okay. Story DLC. Ud nu. kommer. Udkommer! kommer. Nu. <laughs> Kig under, jeg sidder. <laughs> ja, ja, der, ligger... Jeg en <laughs> der ligger der DLC, ja. <laughs> no, Oh yeah. Vietnam, oh, nice. No, no, no. Ja. Okay, det var ikke så varmt. Det var ikke så varmt på. Nej, det var sgu ikke. Okay, okay, okay. De I kan vise et logo fra Doom 2? Åh oh, ja. ja. Ja. Vi kommer der ind ud. Ja, vi arbejder på det. Hej, hej. En god gamle. Åh. Ja, det er oh. ja, præcis. Switcheroo. Okay, okay. Okay. Lube, Lube, Lube stempes ind oh. en gang. I Hvor mange gange kan lyset den? Der er lige lægge show over det hele, Der kommer til at sætte mig komplet mørke 90% Nej, altså, der er en, der hele tiden kommer til at Turn off the lights! For helvede! <laughs> lyset. Light. Who turn off the lights? Who turn off the lights? Okay, okay, okay, nej like, uh, okay. yeah. yeah. Vi skal egentlig vi vi være hyped Vi kamera går gå igennem en korridor <laughs> døre, og det kan det de drejer de roterer rundt, og skaber den her uhyggelige effekt, ikke? Du kan høre skrig i bakgrunden. Pistolskyd. Du går igennem døren. Puff, det er sort. En zombie hop op. The evil would end to. Okay, den køber være. Så er Hofftink. <laughs> Den køber, altså. mm. Og de vil... Øh, jeg skriver, at de vil gøre det mere horror-agtigt Hvordan ja. end det, hvordan du vil forsøge det, det er op til jer øh, Det ved ikke... Spillet <laughs> mørkere Ja Oh, that's racist Simpelthen... skulle skrue mere op for brightness for at spille det er sådan Okay, okay Det er sådan lidt Dette spil Næste spil Starter i sort. Skærm starter i sort. Du hører sirene i baggrunden. Lidt langsomt. Bytte lyset sig på skærmen. En kæmpe Zeppelin. op Kæmpe panor nede på en by. Det ligner New York City. Der. Og der er flammer. Og der er eksplosioner. Så mange eksplosioner. Og lige så langsomt, lige så langsomt rumfatter på Sæbbelin. Uh, uh, du kan Der et Nazi-tignet op. Oh shit. Nazi has invaded US of A. The US of A? <laughs> US of A. <laughs> what 20. are Two. you? Så kommer, der, kommer tagline, what are you gonna do about it? Og så ser vi bare en, en Nazi bestæppet, altså lige som første person har bestæppet i, uh, i halsen. SCORED UP! I'm uh, uh, my leaping! Åh, hvor har du det? I'm leaping! <laughs> BJ Blazkowicz stuck op! Mm. Wolfenstein! <laughs> oh my god! Det var fandme meget tryk på det B! BJ Blazkowicz! B! <laughs> det udspiller sig mest i USA, det nye Wolfenstein. Mm. Eller også lidt i Tyskland. Også lidt i Tyskland. <laughs> Okay. Vi starter i Tyskland, og så tager vi en Zeppelin fra Tyskland yeah. over til USA. Åh, ja, ja. Jeg kan faktisk ikke... Er der, var det nogen af jer, der spillede Rosenstein? The US Order. Ja, jeg spilte det. Ja. Der var noget, noget fra USA. Var det ikke, var det ikke San Francisco eller sådan noget? Mm, mm. Okay. Det var det meste, der får vi også i USA. Gør det? Ja, fordi i starten, der er du jo tilbage i tiden, hvor du er i Tyskland, ikke? Mm. Oh. Og så... Kommer du til skade, og så bliver du sådan invalideret, og så... Hvad foregår den i USA derfra? Okay. Nej, nej, nej, nej, foregår i Polen, eller sådan noget, øh, Er det Er du på hospital i Polen? Ja... Du det foregår øjne. lidt rundt, omkring. Okay. Okay. Det yeah. er... Så kan Ja, whatever... Men er det første senere, man kommer til? Fordi man yeah, er der i USA, er der, om, er der på de der broer, og sådan noget... Ja, jo, ja, det mener de også... Øh... Uh, mm. er... Nå, no. no, whatever... Whatever... Okay, okay på måneden. Det, er det, det er velkendte tema til ser Se, han dukke op. Ja. Kan I det? Kan den Jeg okay. ja, ja. ja, ja. overhovedet sig. ikke sådan en gang. Ja. Men øh, ja, ja, jeg er bare. Okay. Ja, jeg kan mærke. <laughs> på, ikke, okay. Hvad siger du? Øh... Me, mere DLC til deres kortspil. Jeg kan ikke engang huske, hvad det hedder Legends eller sådan noget. Ja. Yeah. Skrulls. eller Scrolls the Legends. Mm. Og der lyder et dybt suk fra salen. Oh. Lyset ja, dæmpits. <laughs> det, det var bare den eneste effekt, de har. Så er folk bare ja, tilbage ja. i skuffelser i mørket. Jeg ja. ja. er ikke noget at læse det, var Det bare... velkendt... Et velkendt stykke musik for Fallout dukker op. Oh my god. Hold. Noget klassisk uh, amerikansk. I to... Lige <laughs> ja. præcis. Mm. Men lige så langt så zoomer I ud. Zoomer længere ud. Vi ser byen. Vi ser skyerne. Vi ser hele jorden. Zoomer indlængere ud. Vi ser månen, vi ser universet og vi ser tiden flyve forbi. <laughs> Befestet præsens. Fallout. In space. Nej! <laughs> nej, nej, nej, nej, nej. Alle steder de kunne tage Fallout. <laughs> in space. <laughs> jeg, jeg har ikke set, jeg har ikke set rygtet. Så, Carry. Jo. jo, med det der øh, nye ip ting Ja, lige præcis, hvor det faktisk rent faktisk foregår i Fallout, universet. Men det okay. foregår også i Elder Scrolls universet. Det er jo det, de vil jo binde dem alle sammen sammen. Oh, okay. Det er det kan, okay. det det kan ja. de ikke. Det er der siger, at fordi det er baseret på, at i Fallout 4, der kan du finde en nerd Som er mm -hmm. en ting fra Elder Og det er åbenbart ikke kun et easter egg. Det er en decideret hentydning til, at Elder Scrolls og Fallout foregår i samme univers. Oh. Og de laver et nyt spil, som så binder de to universer sammen. En helt ny yeah. idé. Ja, fordi planeten okay. i uh, Elder Scrolls, den hedder ved Nørn. Gør den ikke? Det er vi det, med. det ved jeg det mens, ja. uh -huh. okay. Ah, okay. Ja, men jeg, jeg, jeg ved ikke lige, jeg ved ikke lige, hvad titlen er, men uh... Det hedder hmm. et eller andet Star Sign eller sådan noget. Ah, okay, okay, okay. Unden. Så jeg ikke for ikke uh -huh. <laughs> <laughs> Nej, det der, hedder... Der, der skal der magi med i Elder Scrolls. Det er det ikke forløb? Det er rigtigt. Jamen. Det var jo noget år efter, ikke? Det er starten, jo. <laughs> <Det> er starten. <laughs> er lige et par år efter. Hoff, hoff. Fallout, Fallout er også lidt magisk. Oh, oh, oh, oh. Vi vil lige prøve vi at høre det lige der, hvad det siger. Ja. Ja, kom. Ja. Uh, spillet hedder Starfield, og det har været i conceptual stages under udvikling siden Fallout 3. Og nu okay. er det gået i pre-production. Nej, okay, det, det er åbenbart ret højt i production. Det har været, de har udviklet på det i næsten 10 år. Uh. Uh, det er en open world sci-fi RPG. YouTube uh, fashion. It's going to feature a five to ten races. There's still some debate uh, on what should and shouldn't go in. It takes place in the Fallout universe uh, just so far in the future and far away from Earth that it'll only be mentioned in hints. What the fuck? Associated <laughs> parts of an ongoing planned interconnected universe of every Bethesda franchise. What? Damn. Yeah. <laughs> <laughs> as at... been... <laughs> Yeah. De siger, <laughs> Fallout er begyndning, på timeline, Starfield er midten og Elder Scrolls er far future. Wow. Future. Okay. okay. okay. Så so i far future har vi magi og sværd. That makes sense. Sænsy. Ja. Yeah. Who yeah. knows. Altså det er forchange det leak. Der har været uh. nogle legit forchange leaks, men jeg ved ikke, hvem der køber den er. Nej. Oh, jo. Okay. Vil det på spændende. Den det, sidste. Det, det sidste jeg har fået af med de Ja. Lyseblæsket. Lyseblæsket. Ja. ja. ja. <laughs> <laughs> det er lige nul lille. Er meget kujonlasse. Ja, jeg jeg, er lige, jeg, jeg, jeg er glad for I med. Jeg er glad for at I er med. Ja, ja, ja, det. Ja. Åh, det var godt vi lige fik den nedladende kommentar med. Okay, okay. De surt, de surp skam. Blå langsom lyser. De surp skam blå langsom lyser. Ja. Michael Jackson. <laughs> oh, <shit. laughs> uh, nej, nej, nej. <sharpet> <snødlers> oh, det, er, det er min liste, Det det vildeste. <laughs> okay, okay, okay. okay, okay. Goodness, okay. <sharpet> De bliver lysere på skærmen. Vi kan vi kan se en ørken. Vi kan se en ødemark. I, I baggrunden kører der en bil forbi med en kæmpe V8 motor. <rian> Det <laughs> sådan en V8-mål, yeah. Ja. lyder. Yeah. Oh, så helvede, du burde have været med i politiskolen. Ej, det. <laughs> <Okay. laughs> det er nice. Fra siden kommer der en mutant ind. What? Oh my god. Først, først står han ved siden. Så kigger han så får han øje på kameraet, vender hovedet. siger en eller anden forfærdelig lyd. Tag et pistol op, præger på skærmen, skyder på skærmen. Ja. I sort. Ja. Langsomt. Fader. Navnet. Rage 2. Årh... Vil ikke et spil? Hvad? Rage! Rage? Ja. Hvad? meget mann. det... Er det bare alle... ...IDs... ...IP'er der bare bliver heddet for ham? Fuldstændig. <laughs> <laughs> <laughs> <Yeah. laughs> all the good ones, all the bad ones. We don't yeah. <laughs> care. <laughs> det, det var, var altid nogensinde har lavet. <laughs> Der skriver, mere fokus på gunplay <laughs> Og ikke så meget, okay. ikke så meget, øh, ikke så meget, ikke bil, fandt jeg de der gang i før der mm. Og så en, øh, en smule rollespil Okay? Ja En smule rollespil, ja. ja, ja. er Ja, det så, du ved, hvor du kan levelle op og sådan noget Og det, det er basics. en, det klæder du ud som basics. en Ja yep. <laughs> Hvad siger du til oh. mit Bethesda? Jeg håber lidt Jeg har gjort Ja. Det Er godt. Ja, det dem, der udgiver Call of Cthulhu egentlig, de lavede det gamle? Øh, jeg ved ikke... Der er, der, er vist, der er vist en ny udvikler. Jeg tror ikke rigtig, der er nogen... Øh, der har rettighederne til... Øh, til HP Lovecraft, der. Og jeg tror ah, okay. også, det er et public domain. Ja. Ja, du manglede et spil på din her liste her. Hvad var det? Rogue Warrior 2. <laughs> oh, my. oh shit, det er rigtigt. Det ville være vildt, mand. Der, der, der er der et eller andet... Nej, det er så ikke det der Rogue Warrior, men der, der er der et eller andet... Øh, hvad hedder det Den Det med ham, den blå mand, der er på vej. Blå mand? Sonic? <laughs> <laughs> ja. <laughs> nej. <det er> ikke smulv. <laughs> der er et eller andet, der En <laughs> Rogue, Rogue Trooper? Trooper? eller sådan. Ja, okay, det er Rogue Trooper. Uh, Rogue, Rogue Trooper, ja. Yeah. Ja, jeg kunne ikke hvad der det er et Rogue okay. Warrior, det er det med ham, der er det der spiller... <laughs> Rogue, jeg Rogue, like, ja uh, yeah, lige præcis, Så bare sige fuck uh, 100 gange i løbet af yeah. en to timers kampagne Fuck it, fuck, fuck, fuck, really fuck, fuck. Match. <laughs> Nå. Skal jeg bare videre til Ubisoft? Ja Jeg er det ja, sidste? allerede helt opbrugt efter den her, her forfærdes du, er du jo lige med, men okay uh, jeg har ikke nogen ja, press med, hvad jeg ja, sige ja, ja, Jeg, jeg sagde så, at det er jo dem jeg der lavede en, en, en live-passe conference mm. I, I virkeligheden så har jeg faktisk glemt Nintendo, det må jeg ikke sige til nogen Und uh, undskyld. Du ser den på podcasten. Oh fuck. Jeg går lytter til podcasten. Give <laughs> sig Okay. Give sig af. Ja. Jeg <Ja. laughs> ved det. Jeg ved det. Lyt til det. Ja, ja, ja. <laughs> Endelig har ind der Aisha Taylor. Hold kæft oh, med at snakke. Hvorfor lyst man, nice, man? <laughs> Der dukker. først en grøn prik op på skærmen. Uh groen lige ned. Sidden lige ned for siden. Ja. Og en anden. Boop. Tre grøn prikker. Okay. Gode til at det. Så hører man den der to. Ah, okay. Okay. Hør det den <laughs> Night Weaver 2. Nej, okay. Hører det. Night Vision. Så hører man i velkomst dem Michael Ironside. Oh nej. Yeah, baby, I'm back. <laughs> <laughs> <laughs> Splinter Cell Pachinko Godt efter hey, yeah. back. <laughs> Jeg er sikker på, at hvis Mike Ironside uh, vender tilbage til rollen Så kan de uden problemer få ham til at sige Yeah baby, I'm back i en trailer Hvad uh, det? Hvad hedder med hovedpersonen i Splinter Cell? Sam Fisher Sam, De har jo erstatet uh, skuespilleren Ja, det er rigtigt, ja. Yeah. Ja. Bare selve karakteren der. Åh, oh, Sam Fisher, ja. Yeah. Fisher, yeah. Remake af den allerførste til Xbox. Oh my fucking... Oh, wow. Okay. okay. Det er sådan, de lige vurderer interessen for serien. Det vil at have en <coughs> underlig remake uden den originale skuespiller og sådan noget. Ja, okay. <coughs> det er super. Det snakker godt. Næste spil. Næste spil. Dystigt. For højs i skal i salen. wow ær, I så Ør, jeg bliver noget jeg kan ikke vende mig til det <laughs> der er noget vanvittigt tegnefyldt i baggrunden uh -huh. så kan man kan man høre de velkendte rabbits ååå uh -huh. i baggrunden og så kan man høre Yahoo! It's me! FAAAVIO! Så det her var vi fra Nintendo ind over her. Mario! Or Rabbids! Kingdom mm -hmm. Battle! Crazy compilation! Kingdom Battle. Kingdom Battle, ja. Yeah. Det gør vi svære. All but confirmed, jo. Ja, <laughs> yeah. desværre. Desværre <laughs> For et år siden ville jeg aldrig have troet på det, du sagde det. Men det så kommer det spil her rent faktisk. Ja, redt. Yeah. Ja, rigtigt. Men tror du, det blev vist ved Ubisoft, så ikke ved Nintendo? Jeg tror, det blev vist ved Nintendo. Gør det? Ja, måske bedre er, er det ikke Ubisoft lavet et spil? Jeg tror jo, stadig, det bliver vist ved Nintendo. Jeg tror ikke, Nintendo okay. er Mario at dukke op på nogle andres konferencer. Det tror jeg stadig, det er fysiklet. Årh, oh, det, det er søvrigt det, det ved de simpelthen ikke. Men det kan Ej. ikke simpelthen... ikke Mario at komme over på sådan noget fifth. Nej. Han, han har der standarder. Men. men han må gerne få en gun. Det må han gerne. Ja, ja, ja. Okay, okay, okay. Øh. Vi hører... Vi hører velkendte tunes fra 70'erne The fuck's man? May the way flag? Puff, brænder jeg bare grund Du hører... Du hører en V8-motor rumle Igen? Ja! Yeah. <laughs> du brang en <laughs> motor ja. køre Ja, ja, ja Du kører i en by De ligner Miami De ligner San Francisco oh! Og Malik. Det ligner New York! Igen? Jeg tror det var væk sidste. <laughs> jeg synes. <laughs> you, er du kan eller hvad? Ja, ja, ja. De kører rundt i byen. Det ligner... Eller... Temaet er 80'erne. Bilen. Ja. Bilen drejer alt, hvad den kan have. Håndbremsen i bunden. Ved <hør> siden... Navnet kommer. Driver Remake. Oh. Remake? <laughs> Det hed, det så også som en titel, eller? Ja, bare Driver, The Remake, alene. <laughs> the Remake. <laughs> the Reshoot, skal den hedde så. The Reshoot, ja. Som simpelthen taget udgangspunkt. første Driver, de er lavet. Ja, okay. Ja, ja. Ja, ja. Det var ikke. Den hedder Driver. Driver, The Crew 2. Ja, okay, det hedder nok bare Driver. Yeah, it's <laughs> Riven! Åh, <laughs> oh, kæft, mand. Med Ryan okay. Gosling i hovedrollen. Okay, okay, okay, okay. Eller en Sound -like ja. i hvert fald. Ja. Yeah. <laughs> Drenge, ved I hvad? Ved, ved, ved hvad der sker? Hvad sker der? I lyset. Yeah. Oh, oh, oh, oh, what a twist. <laughs> nu hører vi i stedet for 80'er synthesizer musik. Yeah. Ja. Oh... I... Okay, du vil dig I know where this is going. Yeah. Velkemst den duk op. Hey, I'm Michael B. I'm also back. I'm also back. Send it back from the future. Find Sarah Connor. Så kommer der en fed trailer voice. Far Cry Blood Dragon 2. Didu. Fælder ind på scenen i Use-Up, altså rigtig... Fælder ind... Uaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaahhh... <tryk> <tryk> Sprøter ind... ind. <laughs> det var en Journalist Bebrændt, Det er så det her, en <laughs> Det her det bedste i der <tryk> hun Ja, det tror jeg også. <tryk> Wow... <tryk> Og... <tryk> fucking awesome, det er der tagline. Fucking awesome. <tryk> <laughs> begynder bare at banne på yeah. den store bræstkonfering, som de er ligeglade. Oh, yeah. de, de har haft det i Chetail, og de kan gøre hvad som helst. Ja, ja. Nå, nu har, har der været sådan lidt, uh... har der været sådan to grumme spil, i, uh... I, uh... der lige kørt, så de... Kør, kørte, ikke? <laughs> det er lige det yeah. været... annonceret før, det er det, jeg vil sige. Ja, yeah, yeah. Lyses tennis i scenen. Partymusik. Wow, wow! Kommer skuespillere ud på scenen. under, det er jo alt muligt. Woooo, armemæsser, og, og man kan ikke lade være med at selv sidde og danse derhjemme og... Woooo, uh, uh, uh. <laughs> <Okay. laughs> woooo, presents... En eller anden åndssvagt partiespil, du glemmer. Sådan. er det tisse, men okay. Altså, yeah. okay. jeg er solgt. Yeah. Just, Just Dance det det Party. Der, uh. yeah. Just yeah. Dance forever. De, de prøver at lave os et eller laser -tag på det tidspunkt. Ja, ja, jeg skulle lige til at sige det. Ja. Ja. Okay, og så de der øh, uh, Kinect-spil. Ja, så vi prøver ja. det alle sammen at glemme det, Hoff. Udkom ja. ud det nogensinde? Ja, ja, la Lasertag? Ja. Det tror jeg, jeg sgu ikke, det gør det. Ja, det tror jeg, men det var bare, du ved, som sagt, et eller andet partyspil, du hurtigt glemmer titlen. Det, <laughs> det, det var jo ikke engang et dit spil, vej. <laughs> ja, du så, kunne, du kunne smide det i af din konsol, og ja. så kunne på med ud. Både din, din stats og sådan noget. Oh my god. Ja, ja, Det var helt lov Det var det, vi alle har, øh, har lyst til. Ja. ja. Og så lavede de også et eller andet øh, nogle år tilbage, hvor, øh, hvor det var sådan, hvor de kom i form på en sjov måde, og så konkurrerer og sådan noget. Mm. Så øh, se frem til et eller andet ordentligt spil du hurtigt glemmer. Ja. er så... ja, helt sikkert. By the way, det der laser tag, det står stadigvæk til udgivelse den 30. november 2010. <laughs> okay, så udkom ud kom aldrig de, de, lavede, de lavede sådan testkits Man kunne købe i nogle få Toys R Us Men de valgte ikke at udgive det Nå, <laughs> nej no. oh, shit okay. Det skal oh. nok gøre comeback <clears throat> Okay, det er der sidste for Ubisoft <laughs> Lysdæmpens Vi ser Persien Baggrunden Oh, nej Arabien <laughs> Eller atiens slan. Let in the game. Eller i det game. No. Much better than that. The Prince <laughs> of Two. No. The Prince of Persia. Is back baby. <laughs> <laughs> <laughs> eller eller er back. Ja. Yeah. All the heroes. Et helt nyt er... reboot. Inspireret af det eller eller eller første. Så det tredje reboot, det fjerde reboot må det være. Oh yeah, oh yeah. He repeats back baby. It's happening baby. <laughs> What the oh, fuck. Men så? væd, okay. Altså der er sikkert DLC til sidst uh, pre-order now for exclusive access to Rabbit's character pack and Tom Clancy's division is Ja, ja, ja, ja. Det skider godt. <laughs> right, det var min uh, Ubisoft prediction. Yes. Yeah. Fantastisk. Jamen uh, jeg er klar på det hele, vil jeg sige. Altså, jeg, jeg håber på, at 110% af det, du sagde, var sandt. Ja, det kommer til at ske, så... Jeg, jeg håber, på 105. Det kunne okay. med nyt uh, Blood Dragon, men jeg tror ikke, det er særligt sandsynligt, når der er... <laughs> nej, nej, ...fucker nej, nej. 5 for. Øv. Øv, Øv, Øv. Man har lov til at drømme. Det har man. Okay. er der sidste, jeg har. Ja. Mm -hmm. yes. The big one. <laughs> Sony. E3 cancel E3 cancel. In In show begynder. Played best af PS4 Pro. Ja. Det er bare. Det det det var sådan. Just, just det er sådan hele Sony. Ja, yeah, så ved <laughs> vi alle alle de, vi må bevis på PS4 Pro. Ja, okay. Forstår From du det? De kommer ikke de kommer ikke med en super pro. Altså <laughs> nej. Okay, okay. Hosker. Log logget op. From Software games. Ja og dæmper ned igen. Vi ser... Asian. Vi ser asiatiske temaer. Okay. Mm. Hør kinesisk musik i baggrunden. Upgrade just her. Ja, ja. Det er præcis. Vi ser folk, der laver... Karate. <laughs> ja. Kung Fu. Hussah! Og... Øh, <laughs> Helt der, look, hvad Lucky Chloe enten laver i Tekken 7. <laughs> <laughs> I'm lucky, clown. <laughs> break, uh, break dancing. Yeah, break dancing. Yeah. From software presents. Phantom whale. Er det ikke det, det hedder? Phantom whale. Phantom whale. er oh, det? No, jo det der er Ja, ja, ja, ja, ja. Karate, yes. karate souls. Jeg har spørget Oh, I want it to be true Dude, so I bad. Også jeg er viklet på. Ja, morgen. Okay, da igen. All right. Man bliver så lidt udstille historieplaner. <laughs> ja. Du kommer det Vi ser Canva. Kameran... Er white. Med sorte. What? Med sorte linjer. Altså selve værden, er rød, men alt alt omrids er sort. Giver det mening? Ja. Vi ja. ser vi ser det i første person. Du går rundt Et hus oh, For det, det hus Det er mørkt Gone Home 2 Du hører skrig ah! Lige pludselig Så musik musik meget intens Kamera splittes i to Du ser Ghost view På højre side Og du ser din egen view På venstre side mm. du, løber, du løber Men spøgelset Zombie'en, åh, oh, fang dig! Wow. Titlen. Siren. Oh, the in, VR curse. En VR! Åh yeah. den. <laughs> hvis bare det var så vel. Måske ikke lige den der VR-detalje. Nej. Det er lidt trashy, men øh... Uh, yeah. Det er oh, ja. mere siren, sag. Ja, ja, i første person her, ja. og så skrev hun. De, de kører, kører Resident Evil 7-stil. Mmh. Nej, ja, det kunne de godt er der laver ja. uh, var, illa... var det ikke eller andet Sony in-house? Uh, jo der var... der var i hvert fald nogen af dem fra Silent Hill serien der var ind over Men det ved jeg ikke om de er mere <laughs> Nej Okay Næste titel Vi ser en række biler køre i en rund, rund. Kører rundt og rundt rundt Tiden går de velkendte logo, GT Storm på Skærm. Gran Turismo. Endelig får en udgivelse udgivelsesdatum. Hvad, hvad er det for en Gran Turismo, vi får? Er det 7 eller så? 7 ja. ja. Gran Turismo 7. 2000. Og 18. i 2018. Åh, okay. okay. Man, man kunne lige ja. håbe på 2017, men... Ja, ja. Kommer det samtidig med sport? Med sport? Ja, der er Kommer der, der sport? Det der er der der GT Sport, ikke det der hedder? Oh, Nå jo. Okay. Det er også rigtigt. Det er sådan yeah. deres... ...kompakte udgave, eller hvad man siger. Ja. Yeah. That's fresh new yeah. start. Så det kommer, ja. Det oh, skulle komme i Okay, okay. okay. Breaking news, han. Like. Breaking news. Okay, breaking news, breaking news. Break, news. break it down, han. Men's To. Hent I aften. <laughs> <laughs> det virker altid så godt. Hent det <laughs> yeah, yeah. lige nu. Så må vi ikke har nok at se til. Hendt det nu for helvede. Før det bliver smidt af digitale butikker. <laughs> ja. Det skal lige siges, nu bullshitter vi meget. Eller sådan sidder og gissner, ikke ja. Men... Men... De kunne faktisk godt få fat på de der Project Siren-fyre og fyrender. Fordi det er dem, der laver Gravity Rush. Så de kan jo godt sige til dem, som, hey, lav en ny Siren. Åh, oh, okay. Ja. Ja, ja. ja, Ja, ja, Okay, okay. Det er ikke helt umuligt. Nej. Der er meget på E3, der er umuligt. Men det er rigtigt. Måske kan det lige lade sig gøre. Måske kan det gøre. Lyset dampet sig salen. <laughs> ja, jeg, jeg var lige ved, ja. lige ved at spørge. Vi hører en zombie Igen. Du siger, i kende. Du ser en smadret by. Kan man køre hen over i skilt? Byskilt. Raccoon City. <sniffs> Du ser i hvilket ansigt? Leo Kennedy Leo <laughs> Nej, Leon! Oh, Undskyld! Leon! Leon Kennedy! Oh fuck! <laughs> Den androgyne hovedperson i <laughs> Resident Evil yeah. Leon Kennedy mm -hmm. Claire Redfield yeah. Resident Evil 2 Remake To så det er i hvert fald et spil, de snart skal vise frem, ellers, så bliver jeg sgu øh, en hel del frustreret. Ja, lige præcis. Åh oh god. Det må de godt snart vise op. Ja. Ni skynd en lille bitte smule. <laughs> ja. ja. den også. Okay. Nu har det været et... rimeligt spil. Nu, <laughs> nu skal vi lige have folk med igen. Skal, skal lyset jeg... tændes, så? <laughs> lyse det. Det er ikke så mørkt den her gang. <laughs> okay. Du hører et stadion... Det er, på, det er på halv plus. <laughs> ja, du hører et stadion. Fuld, ju ja. Folk jubler. Wow! Du, hører, du hører et slag. Kan det være fra trappet? En baseball-bold flyver ud af stadion. <laughs> et nyt baseball-spil i 4K. Wow! Folk jubler i salen. Rejser! Yeah. Yes, MLB... Yeah. ML4K. Yeah. MLB, det the, the VR-show. Ja, oh, uh -huh. yeah, ja, yeah. uh -huh. VR-show. Ja. Yeah. MLB yeah. The Star hedder det. LMV MLB The Star. The star. Okay. <laughs> Så det bliver Åh, ja. Det bliver simpelthen de helt sygeste grafik, du har set. Karaktererne er uden lige det bedste, du har set i mm. verdenshistorien. Uden tvivl det sygeste. Det uden syv, de synes jeg. Så folk, folk har lige sat sig ned. Den næste trainer dukker allerede op. <laughs> de har knap, knap, nok... <laughs> knap nok nå det. De kan ja. overstå, eller hvad? <laughs> oh my god! <laughs> det er det, jeg sagde. De var jublet efter uh, baseball. Okay, der. okay de lige sat sig ned. Den næste trainer duk op. Sony Entertainment presents... ...panorerer op. Et dystopisk London. Der er øget en lidt tog henover skærmen. En mand dukker op i forgrunden med ryggen til. han lader sin pistol. Here we go again, Baby Bare <laughs> Baby. Vampyrer vander ud af døre og vinduer hopper. Og så er han dræber han alle sammen og skyder dem ned der er et I baggrunden Det lyder som en Vag <laughs> jeg, jeg, jeg sidder helt på kanten af mit sæde Ja Så kan det være Hvad er det her? Lige inden de clasher Ja The at oh. at hel... Er at, at, at 87 eller Er Det er 86 det er. Der er sket så meget på et år. Ja. <laughs> oh, det er der faktisk to år siden her, ikke? Det? det er 2015 nu. Det er jo jo, spiltitlen. Ah, okay, okay. <laughs> ja, okay. Det kan være, så kommer det er uh, planer. Så kommer en ud fra dem, der udvikler de Order. Siger øh, han. Vi er har... helt vildt nervøs. Øh, vi har lyttet til, til folk. Og der er meget mere gameplay i det. Og mindre <laughs> quicktime events. Siger han. Ja. Men, men vi vil sted uh -huh. Hvad for i Vi stadig beholde den filmiske oplevelse, så 24 frames. Ej ja, ja. Ja. 4.2 frames. En, det, en, 4, 4. det klade folk ikke over. Det var en der quick time events eller sådan noget. Ej ja, <laughs> ja. Og så, så kommer det til at være med under taglinen. Letterbox i 4K. Mm. Oh. Så <laughs> <box>. so good. <laughs> Jeg har mig. Jeg har faktisk ikke glemt, at de gør det i den uh, filmiske oplevelse. Også der. Mm. Oh, okay. Oh, okay, det, det kunne være, det kunne være. Yeah. Okay, vi hører, vi hører moderne musik. er det næste trailer dukker allerede op. Vi ja. hører moderne musik. Katy Perry. Bare, bare sådan en ender den kommer ud af scenen, der dukker den næste trailer bare op. Nej, nej, nej, nej. trailer vi pander af over en by. En moderne by. Moderne musik. Katy Perry. <laughs> <laughs> Imagine Dragons, er yeah, yeah, yeah. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Øh... Uh... Folk er Folk tager selfies! <laughs> Selvfølgelig vi står, en, vi står ved en vandfald i byen et, mm. et, En futuristisk flot by, vi er i Mhm mm Men det er pludselig blevet lidt mørkere Åh oh, nej En veldlådel med Vagter SWAT-hold I Kæmpe armor Sindssyg guns De er farate, de er vugter de kigger mod himlen De kigger siden Hvor kan han være? Hvor kan han være? Lige pludselig ser vi sådan noget Ser du noget? Lightning Ser du lyn? Fakt at du bliver arrestet oh no Oh no Vi hører en velkendt stemme Try Baker Hey Baker. <laughs> uh, Try Baker uh, And I'm back, siger han Infamous <laughs> 3 <laughs> Wait what? <laughs> ja så de havde Infamous 1 og 2 Second Son, og nu siger jeg bare, ah fuck den, uh, fuck den titelstil. Uh, ja, ja, ja, Går bare tilbage til 3'eren? Nu går vi ja. <laughs> til 3'eren. Ja. Nå, de havde sgu da 2'er. Ja, ja de havde, at... spiller, ja, og ja, så... de havde <laughs> også 3'eren. <træerne. laughs> okay, Infamous 4, what? Yeah. The 3rd, the 3 third... daughter. 3 <laughs> <The> daughter. <laughs> <laughs> <laughs> oh. Infamous 4. Ja, ja, men, men det er stadigvæk Troy Baker, der ligger stemme til der, fordi ja. <laughs> det er alt kan lade sig gøre. Det er en ny karakter, men det er stadigvæk Troy Baker. I'm back, Holmes! <laughs> <laughs> I'm back. <laughs> ja, ja, ja. Så ja. det jeg faktisk gerne uh, se. Jeg vil gerne se et nyt Infamous. Ja, ja. Men, det, men det, nu kommer en Insomniac Games jo også med, med Spider-Man, så... Eh, no, yeah. Jeg men, har allerede jeg, men, fået... det soccer, det, Er det ikke Suckerpons, der laver uh, Infamous? Mm, Nå no, jo jo jo sorry Ja, yeah. jeg de, de, de har ikke rigtig lavet noget her på det sidste Det er ikke noget Nej, Nej det er ikke en ski <laughs> jeg Tror du bare, de, de hænger fast i infamous nu? Nej, vent, det er sgu da ja. Det er sgu da en Insomniac Fordi jeg troede først, at det var soccer Punch Men øh, Men det er faktisk en Insomniac Okay, hvad fanden er Sucker Punch, så lavede? De lavede jo... Nej, en soccer Punch er ikke eller, Lavede de i Suck Punch, er det? Ja, jeg er rimelig sikker på, at det er Sucker Punch, der lavede Infamous. Ja, der lavede, ja, okay. lov. Ja, Sucker Punch? Ja, Jo. Jo. Oh, okay, okay, okay. Så hvad de lige har lavet for tiden, det ved sgu ikke. Nej, nej. De sidder bare græd over, at de ikke fik lov til at lave spider <laughs> Ja, også det. De Og laver Superhandle Open World. Uh... Så, ja. Så ekskluderer det de. så. Altså. sammen. skal lige have en torkola her. Men hvad det, de lavede for nylig? Mm -hmm. Altså, de har, de, har kun lavet, de har ikke lavet Infamous. 3 Jo, sådan sådan cirkus. Ja, uh, yeah, det det er jo lidt svært at sige. De, det, kan være, det kan være, at vi får et nyt uh, spil fra dem. Det kan ja. være. Ja. Hvis okay. vi er heldige. Det næste, der dukker glad musik op på skærmen. Compilation kører. Helt vildt ja. mange DR spil dukker op. Folk er glade. Folk spiller det på, på demoen, eller på traileren. Mhm. Mm Crazy amount of VR games. Oh nej. No. Coming to PlayStation 4. Now. <laughs> okay. End. Det er nok den virkelighed, jeg fokke æst. Ja, ja, det præcis. Åh. Oh. Det er lidt utallieret, hvad for nogle spil, der kommer, mand. Jeg er kan Ja, lige præcis. Mm montage der, ja. Selvfølgelig. Med VR-spil. That's what we're gonna need. Ja. Yeah. The montage. Okay. Øh. Næste trailer. Folk er knap nok sat sig ned i den næste trailer deroppe igen. Det er helt... Fogne kører derudad. Vi ser en skov. En dyb skov inde i Amerika. Kæmpe træ. Du kan høre lydet af fugle i afstanden, hvor andre væsener, hvad skoven byder på. <laughs> du ser det opfra, Du er opfra og kigger ned, hvor skoven stiger. Mm. Lige pludselig, kommer der en pige løbende. En teenage-pige løbende. Aah! Help me, help me. <laughs> Hun snubler, selvfølgelig kravler med livets indsats tilbage, <laughs> skriger. Ah! Vi ser kameraet inde for mansteren og kommer tættere og løber, løber hen med bilen, og lige inden, lige inden angriber, Så skær. Trailer mm. eller? Ja, tra viser en sol. Ah. Dukker op. For Mornstone. Navnet. Until Dawn 2. Mm. In VR. Ja. Yeah. <laughs> In VR nu altså. Ja. Yeah. Until dawn. Det, er, det, det er det nye øh, mm. skrækoplevelse der. H Heder det bare Until Dawn 2, det er ikke sådan en until noon, eller et eller andet så. Eller until... <laughs> Until Midnight yeah. ja. Ej, jeg har skyet på det, On to Dawn 2 mm. oh. Until Dawn igen. Until Dawn igen, ja yeah. uh. Et udmærket titel Udmærket mm. Ja, det har vi ikke været så lang tid siden Siden deres øh, VR øh, spin-off, men øh, oh, ja, Det er rigtigt. kan være, at de arbejder på noget Ja, det er rigtigt Det er ikke hey. glemt, de lavede, der er VR's Det mm. okay så kommer Sean Layden ud Siger tak fordi I skal give med Jeg håber I nødte det <laughs> Men Første gang der er et menneske ude på scenen Ja <laughs> ja Men Vi siger... kan ikke glemme hvordan de ser ud Hahaha <laughs> Men men siger han Vi har en overraskelse mere Han går ud I <laughs> salen dæmpet Lyset dæmpet Kan jeg mærke det? Ja Nu mm -hmm. <laughs> synes jeg på folk Ja Kom og stå Kom og stå <laughs> <laughs> um. Et Underligt stykke Inden musik Dukker op på Eller øh, Børs Blæst ud i højtalerne I sengen Mhm Vi ser en strand Og vi ser Krabber Igen det lyder måske velkendt. En Skind. lille smule. Skærm fejler ned. Kojima Productions. Fejler ned igen. Vi kører stadigvæk hen over sandet. Mas Millsen dukker op. What the hell? Ah, here he'd Kojima game. Han tør sigte. Demrapano her, hvem han sager sig ikke det imod? Emma Stone dukker op Death Stranding Nu med udgivelsestatoer og alt det good stuff udkommer Aldrig puf, puf. Og 18 Åh, oh, okay <laughs> Ja, okay, 18, det... Det er optimistisk, må jeg sige ja. Med Gameplay demo på i e er tre What? Ja The fuck? Du kan prøve Dreams det are det. real dream. Ja det er godt de har hvad du har sige Det er ikke så godt <laughs> yeah. Men alligevel alligevel ja, It's all a ruse Will happen ja, It's all a ruse ja Kojima A ruse <laughs> You all better believe Ja Det var mine Det uh... var mine Predictions Predictions ja The... yeah. Så er der en eller ja, ja. anden vanvittig lytter der må skrive den ned Og så lige holder øje med om det, skal man så ske <laughs> ja. Jeg har uh, siddet sidde med bingo-kortet, når yeah, dagen ikke de yeah, kommer. Yeah. <laughs> jeg er klar. Min uh, favorit-podcast sagde, at det ville ske, så det gør det. <laughs> Ellers må du lige oh. gemme din sædel, Lasse, lige med næste gang, så kan du se, om ja, ja, man det den er online. Så, uh, ja, Er den online? Åh, podcasten? Åh. Oh. Eller, jeg har bare skrevet det sædel online. Jeg tænkte, du vil sådan en side. Lasse's Predictions yeah. <laughs> 2017. Åh, <laughs> yeah. her. Oh, yeah. Okay, hvis, hvis, hvis jeg skulle komme med ét spil, jeg håber på at se ja. uh, på e 3 ja. så det nok være uh, Spider-Man-spillet, sådan lige umiddelbart. Jamen, det, det er da også blevet det offentlige, der det? Ja, ja. Det er jeg er sikker, har heller ikke vist noget udover en trailer, så lige det der 4K, uh, eller Playstation Pro uh, showcase, hvor lige sådan, åh, oh, prøv at se teksturen på hans uh, suit. Uh, ja, så so ja. godt. Ja, det er rigtig, ja. Jeg vil gerne se noget fra det. Ja. Måske sådan en gameplay-trailer, hvor der lige er nogle gameplay-bidder, men ja. ellers, øh, ja. ellers så bare så meget som muligt. Det er der ellers nogle favoritter hos jer? Jeg tænker på, at det måske godt kunne være, at øh, det går en lidt tidlig udvikling, forestiller mig, men at, at mm. uh, Remedy ligesom kommer frem på oh, Sony, ja. nu hvor de har lavet, uh, lavet oh, multi-platformen uh, Engine. Det kunne ja. godt være, de fik lov til ligesom, at vise deres spil ved, ved Sony. Åh oh, ja, det kunne være klæsant. Måske lige sådan en uh, concept-trailer eller noget. Ja. Yeah. Ja. Yeah. Oh det er meget godt. Det vil Det jeg sige nej til. Yeah. We're well, very we proud to show this game to a lot more new gamers. Ja. Og alt det siger han, yeah. mens han laver <laughs> Max Payne-face. Oh ja. Yeah. oh ja. Yeah. Oh, yeah. Ah, slidder jeg. Han kan næsten engang i en munden, fordi han bare skal holde <laughs> den krimasse der. Så, hvad med dig, Lasse? Alle de predictions, du har, er der så bare en af dem? En af dem, du sidder og håber på, at der bare øh, kunne komme true, så dine øjne kunne, øh, kunne lyse op? Ja. Jeg er rigtig glad for, øh, at jeg viser noget fra Resident Evil 2 Remain. Mm. Ja. Og det øh, vil være Bo Daily. Den er musiklet, ja. ikke også? Hvad er det for noget? Øh, jo. Okay, men derfor er ja, den fedt jo, jo. være der alligevel, altså. Ja, men jeg tænker siden øh, 7 er bevist på Sony, så tænker jeg, ja. Capcom det kan, så. Det kan wow. være, at Sony lige har fat i dem og siger, hey, exclusive ja. content. Uh, ja, ja. Jeg tror ja, ja. Jeg måske, de lave en, ej, det vil mærke, hvis de har en demo til det, vil det ikke Når det sådan, <clears> at <throat> altså, folk er hype på for det forvejen. Ja. Jo, de behøver ikke, men de må det gerne. kunne <laughs> det, det, det, det gerne. Være, det være oh. lækkert nok. Det må det i hvert fald gerne. Måske lige sådan spil introen. Lige løver, når man lige løber hen til politistationen, så stage loot, så det oh, oh ja, ja, må ja. så, så kommer man lige op med pre-order now, så man fortsætter. Yes. Giv os yes, alle dine penge, knappen. <laughs> ja. ja. Kom øh, det er ud. 4 vil jeg virkelig også gerne se. Jeg elsker oh. elsker af der. Ja. ja, keep on dreaming. Ja, ja. keep on dreaming. Ja. Oh. Skam. Det er det sgu. Men øh, vi kan jo håbe, ja. Helt sikkert. Så øhm, med alle de crazy predictions ude af vejen og vores øh, egen personlige favoritter, så øh, må vi jo bare øh, håbe på, at E3 det kommer før eller senere her i 2017. Starter, øh, hvad er det? Starter jo allerede her i her den 13. juni, så der er ikke øh, så lang tid igen. Og øh, indtil da så håber vi bare, at alle jer ja derude også er spændt på E3 og øh, glæder jeg til at høre mere om det og glæder jeg til at høre hvad vi, om hvad, hvad vi kan dække af E3 og, og, og komme, med, komme med vores feedback og holdninger til hvad der lige bliver vist frem. Det skal nok blive good old time uh, Christmas her i ja i sommertiden. It's gonna be good. Yeah. Så, for at skal nok være godt. Ja. Så fortæller i morgen jo. Ja. Det er med EA. Ja. Ja, EA. EA ES-pressboksene, mm. 10. Nå så det er bare sådan selve det, show floor, der starter de 13. Det, ja, det er fra? det også. Okay. At få hands-on. alt det ah, der. Men det er alt, der er, er alt sådan opvarmning. Det er helt. Ja, det er det. Hvis der er noget, jeg har lært med min korte erfaring inden for sport, så er det, at jeg havde opvarmning. Så <laughs> det er selvfølgelig rigtigt. Det, det skal man også til med. Ikke ja. at forklemme. Ikke forklemmen. Så i hvert fald når alt det er sagt, så øh, vil jeg bare sige øh, mange tak til, til dig, Hoff for at øh, være med og dele i de her predictions her. Selv tak til, og, øh, og øh, mange tak til dig, læsse for din imponerende indsats med de her predictions. Det er, øh, det er alle vores håb og drømme, der kommer true lige her. Ja, ja, tak skal du have. Ja. Og selvfølgelig også øh, tak til Mathias. Æh, han var med procent af tiden, og så kunne øh, ja. han simpelthen ikke håndtere alle, øh, alle de E3 predictions. Nej, øh, ja, ja, ja. Han, hans, vores... simpelthen, han skulle ja, simpelthen, right. øh, han skulle lige logge af, og så, og så simpelthen bare sidde og og minde web. For at finde alt hvad man kunne om E3. Ja. Så indtil, indtil næste gang. Hvor apropos gametest er tilbage. Så må vi have det øh, godt derude allesammen. Og så snakkes vi endnu en gang. Om mere E3. Om ikke så lang tid.